Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bagi bapak-bapak dan para jamaah Yang ingin bertanya dipersilakan. Waktu kita cuma ada setengah jam ya, Kita persilakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, saya langsung saja Pak Ustaz Bagaimana hukumnya bagi Kita Sholat dengan aa, apa, Celana digulung Atau Dengan ba Baju digulung Terus yang kedua Bagaimana hukumnya kita ber Bersikir menggunakan Tasbih, kerana umum Di masyarakat Indonesia ini Menggunakan tasbih Ada ajaran ajarannya memang Dari Rasulullah seperti itu Yang berikutnya Untuk sementara begitu Pak Istad Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jadi ada dua pertanyaan dari pertanyaan Bapak kita tadi, yang pertama terkait dengan masalah menggulung ya, melipat uh, kain apakah di lengan maupun di kaki, itu adalah hal yang dianggap makruh di dalam sholat, karena memang ada hadis ibnu Abbas. Riwayat Al Bukhari dalam hal itu yang mana yang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan saya dilarang untuk atau dan dilarang di dalam solat untuk mengikat rambut serta menggulung kain. Ia ya, mengikat rambut ini untuk perempuan ya. Jikalau dalam solat rambutnya tidak diikat tapi dibiarkan. Adapun terkait dengan kain. Maka kadang seorang menggulung dari kain bajunya. Maka harusnya tidak dilakukan tapi dia biarkan. Demikian pula dari kain celananya. Hanya saja kalau celana itu. Apabila celananya melewati mata kaki. Turun melewati mata kaki. Itu adalah hal yang dilarang. Kalau dilipat untuk menghindari larangan. Untuk menghindari keharaman maka insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. kerana isbal menurunkan kain melewati mata kaki dikatakan oleh Rasulullah di dalam haditsnya ma asfala minal ka'bayni minal izar fa huwa Apa yang kain apa saja yang melewati mata kaki maka itu tempatnya di dalam neraka. Begini terkait dengan masalah menggulung itu sari. Tapi itu dianggap oleh para ulama Dari hal-hal yang makruh dalam sholat Bukan membatalkan sholat Kemudian yang kedua terkait dengan masalah Menggunakan biji-biji tasbih ya. Ini memang diantara Manusia ada yang menganggapkan Menganggap itu bagus Disyariatkan Mereka berdalilkan dengan beberapa hadith Tapi hadith-hadithnya hadith yang paling bagusnya itu lemah sekali. Paling bagusnya lemah sekali. Karena itu, tidak ada hadith yang syah tentang masalah. Menghitung, dikir dengan biji-biji tasbih. Yang ada, adalah hadith Abdullah bin Amr bin As, riwayat Abu Daud dan selainnya. Karena Nabi SAW, ya'akidu tasbih bi'amini. Atau bi'adih. Adalah Nabi SAW, Beliau menghitung tasbih dengan tangannya nah, Itu Jelas dari tuntunan Nabi Di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As Tapi Hukum memakai biji tasbih itu sendiri Di kalangan ulama kita di belakangan ini Ada dua pendapat Ada yang mengatakan itu bid'ah, ah, ada yang mengatakan itu makruh Mengatakan itu makruh Yang jelas ini adalah Hal-hal yang memang Uh, kalau ditinggalkan itu harusnya lebih bagus dan kalau seorang mengikuti petunjuk Nabi, dia menghitung tasbih dengan tangannya petunjuk Nabi lebih jelas di dalam hal tersebut dan insyaAllah ta'ala itu akan lebih banyak berkahnya lebih banyak kebaikannya Wallahu ta'ala alam baik ini ada pertanyaan sehubungan dengan surah syarha ayat 7 tadi tentang ibadah yang kontinu. Mohon penjelasan para ulama tentang solat sunnah rawatib bagi orang yang safar. Kena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya solat sunnah qabl subuh. dan wirid saja saat safar. Ia ya. di dalam hadits Abu Musa Al Ashari yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah. Uh, apa atau idza safar alabd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza safar alabd atau marid kutiba lahu ma kana ya'muruhu mukiman sahihan Apabila seorang hamba itu melakukan safar atau dia sakit maka apa yang biasa dia kerjakan pada saat dia mukim dan sehat itu tetap dihitung tetap dihitung Jadi hadis ini dari hadit-hadit yang menjelaskan keutamaan Bagi seorang muslim dan Muslimah, Kalau dia punya kebiasaan tertentu Di waktu mukim Begitu dia musafir Karena dimalami ya pada saat safar Ada kesibukan-kesibukan Belum tentu seorang bisa Melakukannya Maka dari rahmat Allah Kebiasaannya itu tetap dihitung Walaupun dia tidak lakukan Jadi misalnya kita Biasanya ada solat sunnah rawatib di mukim. Begitu kita musafir kita tidak lakukan, maka solat sunnah ini tetap terhitung pahala untuk kita. Ini terkait tentang pahalanya. Tapi muncul pertanyaan, saya musafir dan saya juga ingin melakukan rawatib saya boleh atau tidak? Iya. Kalau dia menjamak solat maka itu tidak boleh dia lakukan. Sebab menjama solat, tidak boleh diselingi dengan apa? Dengan solat. Itu sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua, kalau dia menjama solat dalam safar, itu memang tidak diketahui dari Nabi, beliau melakukan solat sunnah, kecuali solat wuitir, atau solat malam, dan dua rakat sebelum apa? Sebelum subuh. Ini kalau dia menjama solatnya. Pada saat musafir. Tapi kalau dia musafir, dia tidak menjamak salat. Dia ikut dengan orang yang mukim. Waktu duhur dia salat duhur, waktu asar dia salat asar, waktu maghrib dia salat maghrib, waktu isya dia salat isya. Maka yang seperti ini rawatib boleh tetap dia lakukan, tidak ada masalah. Ya, kerana tidak ada dalil yang membedakan kondisinya dengan kondisi yang lainnya. Dan asalnya ketentuan tentang pahala. Solat sunnah, selepas solat-solat itu Masih tetap berlaku Di kondisi itu Maka ini insyaAllah pendapat yang paling pertengahan Di dalam masalah ini untuk Mengkompromikan berbagai dalil yang ada Baik Saya mendapati Ada orang yang Menjaga sholat lima waktu bahkan di masjid. Tapi beliau juga sering melakukan kecurangan di kantor. Korupsi dan lain-lain. Apakah ini istidraj? Ya. Pertama. Uh, seorang apabila dia ada baiknya melakukan sholat lima waktu dan seterusnya. Itu dari hal yang disyukuri. Kita doakan semoga dia. Ma, bagus sholatnya. Semakin mempercantik sholatnya. Tapi kalau dia jatuh di dalam dosa-dosa yang lain. Hal-hal yang lain. Maka dosanya adalah dosanya. Kebaikannya adalah apa? Kebaikannya. Tidak usah. Tidak usah dicampur adukkan. Itu hal yang pertama. Tapi dari sisi nasihat-nasihat. Mungkin saja. Sholat itu. Ada yang kurang benar. Tak? Kalau dia kurang benar sholatnya. Mungkin kurang berpengaruh. Ya, sebab kalau solat itu benar bagus Dalam Al-Quran Allah berfirman Inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar Sungguhnya solat itu Mencegah dari Kekejian dari kemungkaran Ini yani kalau solatnya benar-benar bagus ya. Tapi sampai kepada solat yang benar-benar bagus Ini perlu fikih, Perlu dipelajari Perlu didalami Nah Kemudian hal yang lain yang ingin saya nasihatkan juga. Kadang ini terjadi ya pada sebagian orang. Tapi asalnya seorang uh, Muslim itu saling nasihat menasihati. Pada sebagian aib orang kadang kita tidak perlu mengurusi aib orang lain. Tapi kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah umum. Terkait dengan pribadi orang tersebut juga kita nasihat secara pribadi. Ada hal yang terkait dengan masalah umum kekeliruan yang dia lakukan, maka salin nasihat menasihati, itu adalah hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam menata kebersamaan. Jadi harus ditegakkan dari sifat-sifat kebaikan dalam hal itu. Pada perkara yang dia ada kebaikan, kita dukung, kita doakan dalam hal tersebut. Pada hal yang dia ada kekeliruan, dia melakukan kesalahan, maka kita berusaha agar kesalahan itu dia perbaiki, kita memberi nasihat, ya kemudian mengajaknya kepada hal yang lebih baik ya wallahu taala alim baik syarakah apa yang di sini habis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz Ada Salah satu orang ini Dia sebelum mendalami agama Ekonominya bagus Setelah dia mendalami agama Malah cobaannya banyak Dan ekonominya tambah merosot Ustaz Cobaan kayaknya Tidak ada berhenti-berhentinya Itu kiat-kiatnya kayak apa Ustaz Untuk meningkatkan keimanan kita Ketauan kita biar kita tidak jadi orang kuper nikmat serta tidak ingkar dengan nikmat Allah yang kita berikan kepada kita semua. Ya bagus. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teruslah teruslah. Itu pertanyaan yang bagus ya. Sering terjadi memang. Dan di sini harus diyakini beberapa hal dari keyakinan kita. Yang pertama harus diketahui musibah yang paling besar itu di mana? Di dunia atau di akhir uh, musibah dalam agama atau musibah dalam dunia yang paling besar? Hah? Musibah dalam agama itu yang paling besar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa la tajal mulsibatan fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Iya. Nah, ini kenyataannya yang terbalik ya pada banyak orang. Kalau terlambat bangun sholat subuh, biasa aja, santai-santai saja. -santai ya. Dia kena musibah, tidak sholat dua rakaat sebelum subuh, oh biasa aja. seakan-akan tidak ada luput. Tapi kalau di hari itu hilang motornya, wah luar biasa. Ya. Mungkin satu pekan kelihatan murung. Padahal motor harganya berapa? Anggaplah yang termahalnya, mungkin sedang-sedang lah 20 juta lah, misalnya. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia tidak merasa kehilangan. Tidak merasa apa? Kena musibah. Ya. Makanya ini dulu yang harus diperbaiki. Keyakinan kita di dalam hal ini. Kemudian yang kedua yang harus diperbaiki. bahwa apa yang Allah pilihkan untuk hamba itu yang terbaik. Dahros dikehui. Asa antakrhu shay’an, wahyu kharul lakkum. Wasa antuhib shay’an, wahyu syarul lakkum. Barangkali kalian itu benci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Dan barangkali kalian itu cinta sesuatu, padahal itu kejelekan bagi kalian. Kejelekan bagi kalian. Karena itu dari dasar kaidah agama. Orang yang diberi dunia itu bukan ukuran dia itu dapat rezeki atau tidak. Itu bukan ukuran. Orang diberi dunia. Sebab rezeki diberikan kepada mukmin, diberikan juga kepada kafir. Banyak orang kafir lebih kaya daripada apa? Orang yang rajin sholat, rajin ke masjid. Ya kan? Itu dunia. Kalau dunia diberikan kepada siapa saja? Kepada kafir, kepada mukmin. Tapi kalau agama, ketaatan, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Kepada orang yang Allah cintai. Kerana itu ketika seseorang diberi nikmat, dia banyak beribadah, itu harusnya dianggap nikmat yang terbesar. Tidak apa-apa seluruh dunianya hilang. Yang penting dia di atas nikmat tersebut. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga Kadang seorang itu tertimpa musibah pada harta, pada kehormatan, pada keluarga, pada jiwa. Dan itu untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya, lebih mengangkat derajatnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bersabda, "Maimu mu'min tusibuhu musibah." Hatta syauka tu illa kana kathratun lahu tidaklah seorang mukmin itu tertimpa musibah dalam sebuah riwayat min musibatin wala nasabin wala wasabin tertimpa keletihan saja kecapean wala hamin wala ghammin bunda tidak tenang tertimpa pada seorang mukmin sampai dia tertusuk jarum tertusuk duri pun kecuali itu akan menjadi apa penggugur dosa-dosanya dan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'min bil mu'mini wal mu'mina hatta yamshi fil ardhi wa ma min khathiyyah Terus menerus ujian dan cobaan itu menimpa seorang mukmin dan mukmina sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun ya. jadi mungkin itu dari sebab yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala Ingin mengukurkan dosa-dosanya. Nabi itu. Hamba yang paling bertakwa. Orang yang paling baik. Bersamaan dengan itu. Rumah beliau keadaan dua bulan. Tidak ada asap di rumahnya. Tidak masak. Ditanyakan kepada ayah siapa yang menghidupi kalian dua bulan. Kata beliau. Hanya kurma dan air putih saja. Kurma dan apa air putih. Tapi jangan disangka bahawa itu adalah bukan rezeki. Bahkan kadang itu rezeki yang paling baik. Karena itu diantara sumber kebaikan Rasulullah bersabda: "Kadap lahaman aslamat waruzi kafafan wa kanna al-hulawhu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang berislam dan diberi rezeki dengan hal yang mencukupinya. Ini yang paling beruntung. Jadi ya itu. Ada keperluan apa begitu? Allah langsung mencukupinya. Tapi tidak dilebihkan. Cuma dicukupi saja. Dia perlu apa? Dicukupi. Perlu apa? Dicukupi. Tapi tidak dilebihkan. Ini yang paling beruntung. Kenapa? Karena harta itu banyak tanggung jawabnya. Ingat ya salah satu dari pertanyaan di hari kiamat apa? Tentang? Harta. Malam harta itu ada dua sisi pertanyaan. Ya. Kerana itu dalam hadis. Riwayat terima ini Rasulullah SAW bersabda: "Lah tazul kepada ma'arbin hatta yus ala Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai dia menjawab empat pertanyaan. Yang pertama, umrihi fi maftna tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, shababihi fi ma'abla usia mudanya di mana diusangkan. Pertanyaan ketiga tentang harta, min ainak tasabahu dari mana dia dapatkan. Wapimah amfakahud? Dan kemana dia? Belanjakan. Perhatikan. Dan pertanyaan keempat tentang ilmunya. Bagaimana dia beramal dengan yang ilmihi? Tiap malam lebih. Dan juga syahdi dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi, dan selainnya bahawa orang kaya, orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga Kenapa? Harta itu perhitungan. Banyak dia hitung. Orang miskin langsung masuk saja. Kerana itu dikatakan oleh Nabi sangat beruntung orang yang diberi rezeki kecukupan. Sekadar yang mencukupinya. Demikian pula orang yang sangat beruntung diberi kona'ah oleh Allah terhadap dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Nah, ini jenjang lain ya. Kalau diberi apa dia merasa cukup. Merasa cukup dengan hal tersebut. Ya. Maka ini insyaAllah ta'ala beberapa hal apabila ada di dalam hati itu cukup sebagai obat ya. Dan saya kira bisa mencukupi pertanyaan yang ditanyakan. Wallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Ujine uh, Ustaz. Suatu saat kita sedang uh, kegiatan membangun masjid Ustaz. dan kita perlu dana yang besar. Kebetulan ada hamba Allah yang mau bersedekahkan rezekinya agak besar, tapi uh, pekerjaannya ini. Uh, tempat hiburan gitu Ustaz. Hah? Pekerjanya tuh punya tempat hiburan itu aja Ustaz. Apa bisa kita terima itu Ustaz? Enggak, pekerjaannya tadi apa? <tuk> ya. Karaoke gitu Ustaz. <tuk> <tuk> ya, kaidanya pada harta yang bercampur. Sekarang ada harta ada harta haram. Ini kaidah pada harta haram. Harta haram itu kalau dia adalah haram lidatihi, haram pada datnya, tidak boleh digunakan. Misalnya, ini harta kerana dia menjual babi, menjual khamar, itu jelas. Keharaman pada datnya. Atau ini harta milik orang lain, dia rampok, dia curi, itu tidak boleh sama sekali diterima. Tapi kalau harta itu bercampur, ada yang halal, ada yang haram. Seperti riba misalnya. Riba itu, itu jenis harta dikatakan bukan haram pada datanya. Haram pada jenis kerjaannya. Iya. Haram pada jenis kerjaannya. Kalau yang seperti itu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi, di kota Madinah beliau transaksi dengan orang Yahudi. Bahkan baju besi beliau, beliau gadaikan kepada orang Yahudi, diambil beliau ambil 30 sok gandum, disimpan baju besinya. Di orang Yahudi Dimaklumi Yahudi itu disebut dalam Al-Quran makan riba. Nah, maka pada harta yang bercampur itu kaedahnya dosa ditanggung oleh orang yang melakukan. Ditanggung oleh orang yang melakukan. Nah. Jadi demikian. Jadi ini cara cara melihatnya pada harta. Jadi kalau hartanya dia murni keharamannya. Seperti yang kita sebutkan tadi ini tidak boleh. Pada haram pada datnya. Tapi kalau dia bercampur, ada yang haram, ada yang halal, ada jenis, dia cara mendapatkannya dari jenis kerjanya, maka insyaAllah itu tidak ada masalah. Diterima, dosanya ditanggung oleh orang yang apa? Melakukannya. Wallahu ta'ala Baik. Manakah yang lebih afdal membaca Al-Fatihah di belakang imam ataukah cukup menyimak saja bacaan imam? Ini termasuk pembahasan yang silam pendapat ya para ulama dari dahulu hingga hari ini. Ya di antara ulama ada yang mengatakan bahawa bacaan imam itu cukup bagi bacaan makmum. Dan mereka berdalilkan dengan hadis mankanlahu qira'a fa qira'atul imam lahu qira'a. Mankanallahu imam fa imam lahu qira'. Siapa yang punya imam Maka bacaan imam izrah bacaan dia? Ya. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, makmum tetap baca Al-Fatihah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata liman lam yaqra'i Fatihatul Kitab. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan juga beliau bersabda la taqrauna khalf imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Balangkali kalian membaca di belakang imam kalian Jangan kalian lakukan kecuali kalau membaca Surah al fatihah Ada ya. Adapun hadith yang disebutkan tadi Siapa yang punya imam Maka bacaan imam adalah bacaan Itu dilemahkan oleh Ibn Kathir Di dalam tafsirnya dari seluruh riwayatnya Tidak ada yang kuat Tidak ada yang kuat Yang jelas Ini pembahasan Memang ada silam pendapat Tapi kalau mau ambil aman, ya. Aman ya baca saja ya. Surah Al-Fatihah. Begitu akan lebih bagus, lebih keluar dari apa? Silam pendapat. Ya Allahu taala. Da itu yang saya pegang, yang saya lakukan. Nah, karena dalil-dalil khususnya hadis Ubad bin As-Samit itu riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kita tahu bahawa ulama salah tidak ada yang ma'sum. Ma Seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Ibnu Hazm apa dalil para ulama tersebut mengingkari Tauhid asma wa sifat. Ya. Ulama itu tidak ada yang ma'asum. Sebagaimana manusia tidak ada yang ma'asum. Kata Imam Malik rahimahullah. Ya. Ma minna illa yukhadu min qawlihi wa yirat illa sahibah hadal qabr. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun diantara kita kecuali ucapannya dan ada yang ditolak kecuali pemilik kubur ini yaitu siapa beliau menunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi saja yang ucapannya itu benar semuanya diterima adapun selain nabi ada yang benar ada yang apa ditolak iya tapi memang ada sebagian ulama yang jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan di pembahasan akidah dan sebab munculnya kekeliruan itu ada beberapa sebab sebab yang pertama di antaranya mereka itu tumbuh di tengah masyarakat yang banyak kekeliruan. Maka ketika mereka belajar, ada sebagian kekeliruan itu yang belum terobati. Dan itu wajar ya. Dimaklumi yang seperti itu. Bayangkan sudah banyak kekeliruan yang dia perbaiki dari belajarnya. Ketika masih ada yang tersisa-sisa, maka itu dimaklumi. Kemudian yang kedua, mereka keliru di situ, bukan dengan sengaja, tapi keliru dengan apa? Dengan ijtihad. Ya maka keedahnya kekeliruan orang yang berilmu itu tidak diikuti tapi kedudukannya tetap dimuliakan tetap dihormati tetap dihormati baik kenapa ilmu fikih dirasa perlu pada zaman sekarang padahal zaman para sahabat sampai tabiin ilmu ini belum ada siapa bilang ilmu ini tidak ada ilmu ini ada dari masa nabi sudah ada iya Rasulullah SAW bersabda: "Majluriilahku bagi khairan, yufakihu fitdin. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan buat dia fakih dalam agama. Apa itu harusnya fakih dalam agama? Punya ilmu fikih. Iya. punya fikih dalam agama. Itu berjalan di tengah para sahabat. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi. Allahumma fakihu fitdin, wali mu ta'wil. Ya Allah pakihkanlah dia dalam agama dan ajari dia tafsir Al-Qur'an. Nah. Mungkin penanya memaksudkan istilah ya, istilah fikih buku-buku itu. Kalau buku-buku itu para ulama yang membuat memang untuk meringkas. Ya kita ini banyak di masa ini karena kelemahan kita, ilmu itu perlu diringkas untuk kita. Dikasih seperti anak ayam itu dikasih dulu apa namanya? beras-beras uh, kecil itu. Sebelum diberi jagung. Itu supaya mereka mudah memahami. Mudah memahami. Itu cara yang bagus. Ya, dari bentuk tahapan mendekatkan ilmu kepada manusia. Saya biasa meninggalkan majlis talim apabila pematerinya orang yang saya anggap tidak bagus dalam membawakan materi. Apakah itu dosa pergi meninggalkannya? di dalam hadith Abu Waqid al-Layti yang diriwetkan oleh Imam al-Bukhari Rasulullah Sallallahu SAW pernah menyampaikan hadith sedang berbicara beliau datang tiga orang orang yang pertama dia lihat tempat kosong di depan dia maju ke depan orang yang kedua dia duduk di belakang orang yang ketiga dia pergi begitu selesai maka Nabi berkata ala unabbi'ukum bin nafarih talah inginkah kalian saya beritakan tentang tiga orang ini. Amma haduhuma faawalillah faawallahu ilaih. Adapun yang pertama, dia bersegera kepada Allah, Allah juga bersegera kepada dia. Wa mithani istahya faistahiyallahu minhu. Adapun yang kedua, dia malu duduk di belakang, Allah juga malu darinya. Wa mithani aqrada faaqradallahu anhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Ya, kalau ada majelis ilmu, dia sengaja berpaling. Tidak ada alasan. Maka ini hadith. Terkait dengan apa? Bahayanya. Tidak ada ruginya ya, orang yang hadir di majelis ilmu. Jangan dilihat kepada pemateri. Oh, ini retorika ustad ini kurang oke. Okay. Ya. Ustad ini cara menyampaikannya bikin orang mengantuk. Ya, bukan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat ilmunya. Sepanjang dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Hadith, kita terima hal tersebut. Ya, Tapi beda ya, kalau dia menyampaikan hal yang keliru misalnya, bisa merusak pemahaman, merusak keyakinan. Ya, Seperti sering kita jumpai di masa ini ya, orang-orang mengambil tuntunan dari sumber-sumber di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kadang, yang seperti ini, memang kita harus menjaga keselamatan hati, menjaga keselamatan agama, itu lain lagi pembahasannya kalau itu. Ya, tapi kalau yang disampaikan di sini pertanyaannya hanya sekedar tidak bagus dalam membawakan materi enggak ini tidak benar ya. Baik. Apa hukum menggerakkan jari telunjuk pada tasyahud ketika salat? Ini juga silam pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan dia gerakkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Karena itu hadis lemah. Pada asalnya dalam salat tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan. Memang mewah yang benarnya bahawa haditnya lemah ya, haditnya lemah. Tapi kalau dia melakukan, dia anggap haditnya kuat ya itu biasa saja. Hal-hal yang seperti ini bukan hal yang kita harus bersilam pendapat di dalamnya. Penjelas dia punya argumen di sisi Allah bahawa haditnya kuat, dia bisa pertanggungjawabkan silakan, ya diamalkan. Kalau dia yakini itu haditnya lemah, dia bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka itu yang dia kerjakan. Demikian nah, harusnya. Hal-hal nah, yang seperti ini bukan masalah-masalah yang seorang itu harus ribut di dalamnya. Nah. Ya Wallahu ta'ala alam. Hmm? Ini pertanyaan terakhir. Cukup. Tanya Ustaz. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini yang saya tanyakan tentang terlambat sholat berjamaah. Misalnya saya terlambat sholat berjamaah seperti maghrib tadi ya, catatnya. Karena berjalan keluar, apa? Ada perluan keluar. Kebetulan waktu saya masuk masjid sudah salam, ya. Imam sudah salam. Bagaimana tata caranya? Apakah saya itu menepuk orang yang terlambat atau masuk tapi dia ikut, apa itu? Imam? Atau saya sholat berdiri, apa? Sendiri. Karena ada Ustadz yang ngomong begini, ada yang Ustadz yang ngomong seperti satunya tadi. Bagaimana Ustadz, terima kasih. Iya, baik, barakat Allah. Jadi kalau dia terlambat, imamnya sudah selesai sholat, dan masih ada sebagian jemaah yang masbuk juga menyempurnakan. Nah sekarang yang terlambat ini, yang tidak dapat sama sekali. Apakah dia ikut dengan orang yang masbuk? Atau dia sholat sendiri? Jawabannya kalau ada, masih ada jemaah yang terlambat juga. Maka dia tunggu yang terlambat itu. pemimpin bikin membuat jemaah baru. Ia. Itu lebih bagus. Lebih bagus dia mendirikan jemaah kedua. Sebab mendirikan jemaah kedua bagi orang yang masbuk. Itu dibolehkan oleh jumhurul ulama. Kebanyakan ulama. Dari as-salaf maupun al-khalaf. Dan di kalangan para sahabat lebih banyak yang membolehkannya. Dan di masa belakangan juga Kebanyakan ulama di masa ini juga Membolehkan hal tersebut Membolehkan hal tersebut Kerana keutamaan solat berjamaah Tapi kalau misalnya dia Cuma sendiri tidak ada lagi orang Dia tunggu tidak ada lagi orang Maka apakah boleh dia ikut kepada orang yang masbuk Ya Di sini letak silang pendapat di kalangan ulama Dan yang benarnya Boleh saja dia ikut Sebab tidak ada Larangan kuat di dalam melarang Dan dalil-dalil tentang Keutamaan sholat berjamaah Itu tetap tegak dan menganjurkan Untuknya untuk sholat apa? Berjamaah Jadi kesimpulannya tahapannya Kalau dia masbuk seperti itu, pertama dia tunggu dulu Kalau ada orang, dia sholat berjamaah Kalau memang tidak ada Dia ikut kepada orang yang masbuk Maka insyaAllah itu tidak masalah Ya Allah Ta'ala Mungkin ini akhir dari apa yang bisa dijawab untuk pertemuan malam hari ini Semoga apa yang disampaikan Ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Dan saya berterima kasih atas kesempatan Dan partisipasinya Serta kehadirannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan kita ini Sebagai pertemuan yang berberkah Membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat Sebagai sebab keberuntungan kita Hal yang menggugurkan dosa dan kesalahan dan semoga kita semua selalu dijaga di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya inna huwa liyudaliku walqadiru alaihi, wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa syadu allahillahi ila anta, astagfirku wa atubi ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh